oak e Banderolak eskutan eta Euskal Euskalpresoak euskalderra leloa eztrian, berrehun jende inguru izan dira barda hendaiaako ondartzen ibilaldi egiten. Presoen eskuiden alde eta ondartzen ziren turistei hemengo arazoren berri ematen. Hori hartan zen kaxin. Lake ba, proessuuan dira eta niki ikusten dut? Ez dira gauzainiz ikustena antzinatzen. Gendien diak bau aktsendi kanpoan, baina jaten dutamizala parixen eta matkilean, nahi dutamizala ikusten dute hori. Alere, mobilizazio hori esker gauzak alda daitezkela ez duz alantzarek. Betis egite behar dugu bakizu hor miga bezala, beti antzinatu behar da, besenaz, gibelka dibagira, ez dugu izarra ha, japatuko. Presuak ezkereskuin, zakabanatuak direnez, injustizia injustiziau salatu da ozenki, baita keipa deloio presuaren heriotza presente zutelarik. Bakartxo Ruiz, Nafarroako parlamentuko legibiltzarki daren ustez, estaduek aldatuko dute beren jarrera. Ni harlorretan e, baikorra naiz, eta eruditzen zaite jendartean e, aipatzen genuen mugimendu hori eta nahi hori gerota zabalago eta oiartzun handiago daukan neurrian e, estaduei gerota garestiago ateratzen zaiela aspetxe politika mantentzea eta benetan e, aurrez e, aurre e, ez e, neurririk esartzea, ez ezta, e, presoen egoera konpontzeko. Baina hondartzan egiten den ibilailonen funtsa kanpotik Euskal Herrira ginturistei egoera honen berri maitia da. Juan Mari Arrozpidea Ondarrebitarrek horrela egin du. Bueno, respecto aosos eh, jendeak ikusten gaituela hemen eh, ondartzetan eta bueno, pues eh, da, es eh, bueno, neiko ikusgarria izaten da martxa beti, ez, hemen eh, ondartzan bertan sartuta, jenden tartean, eh, gero espigoderiaino joaten gera eta buelta egiten dago eta bueno, nikuz harrera eh, onarekin ikusten gaituela jendea. Borroka luze izenen dela diokantuak eta ez da dudarik ibilbide hainitz egin beharko direla oraindik.